Згідно з джерелами, Анна мала від Генріха I трьох синів – Філіпа, який пізніше став французьким королем, Роберта, який помер молодим, і Гюгона Великого, згодом графа Крипі. Вважається, що своїм іменем старший син Анни Філіп зобов'язаний пам'яті здогадного пращура його матері, як відомо, бабою Анни Ярославни була дочка візантійського імператора Романа II Анна, а її батько виводив свій рід від Філіпа Македонського. Подружнє життя Анни і Генріха І було щасливим. Практично в усіх королівських документах, дарчих монастирям, Анна виступає в почесній ролі другої особи. Є навіть думка, що Генріх I. хотів на випадок своєї смерті призначити Анну регенткою королівства, але вона не прийняла такої честі. Тоді Генріх I. передав регентство своєму брату Бодуену V., графу Фландрії. Після смерті чоловіка 4 серпня 1060 року Анна поселилася зі своїми малолітніми дітьми в замку Сен-Лісі, старій королівській столиці, і була фактично опікункою короля Філіпа І, чиє посвячення на королівство відбулося ще за життя Генріха І 29 травня 1059 року в Реймсі. Разом із іншими поважними особами двору вона підписувала королівські грамоти. Ім'я королеви Анни згадується в грамотах, наданих монастиреві в Тюрню, аббатству святого Діонісія, Монастиреві святого Ніказія в Реймсі, Церкві Святого Андріана в Бетисі. На дарчій грамоті 1063 року, виданій аббатство Святого Креспіна Великого в Суасоні, міститься єдиний у французькій дипломатиці власноручний підпис королеви Анни слов'янськими лідерами. Анна Ріїна, Анна Королева Ходальше доля Анни сповнена романтичних пригод. У неї закохався один із наймогутніших магнатів Франції Рауль III, граф Крепіде Валуа. Примітка. У французьких виданнях іноді можна прочитати, що другим чоловіком Анни був Рауль IV. Французькі джерела не надто прихильно характеризують графа. Відзначають його жадібність і нахили до насильства, але також і великий полководницький талант, добре поцінований королівським двором. Будучи одружений, він закохався у королеву Анну Руську. Невдовзі звинуватив дружину Акенес у подружній невірності і зійшовся з Анною. Це спричинило великий скандал. Церковні ієрархи з Реймса і Руана зібралися на собор і відлучили Рауля від церкви. Не визнав шлюб Рауля і Анни, що стався 1063 року, також і папа римський Олександр ІІ. На подружжя церковне відлучення не справило жодного враження. До речі, як і на короля Філіпа, котрий дуже любив матір, і навіть сторонив від себе графа Рауля. Анна, як і за Генріха I, мала великий вплив на короля, сина, і церковні грамоти називали її людиною, що управляла фігурами на шаховій дошці, або Анною-правителькою. Зійшовшись із Раулем, Анна поселилася у його родовому замку Крепі, що знаходився недалеко від королівської садиби Сен-Ліс. Там вона прожила до смерті графа, яка сталася 6 вересня 1074 року. Потім повернулася до королівського двору і допомагала Філіпу в управлінні Францією.